Головні мотиви вірувань щодо тварин – це антропоморфізм та переконання в можливості перетворення. Ці мотиви злегка прикриті напливом пізніших християнських ідей. Ведмідь – це перетворений мильник. Малпа – теж перетворена людина. Свиня – покарана за спробу одурити Христа жидівка. Собаки – перетворені хлопчики, що дражнили Ісуса Христа. Кріт – також хлопець, що його батько спокушав Бога. Киська утворилась у руковиці Богородиці. Кажан – звичайної миші. Козата – пала перетворення чорта. Чайка – перетворена вдова. Журавель – Циган. А Бусул був колись за слугу у Богородиці. Зозуля – за однією версією жінка, що вбила свого чоловіка і зате засуджена не мати свого гнізда, а за другою – дівчина, що пішла заміж за перевертня вужа. Сліди антропоморфізму можна було б вбачати в українських оповіданнях про тварин що говорять людською мовою. Але цих оповідань є поки що всього два, і обидва вони, маючи характер навчання, небезпека багато знати та проговорюватись про секрети. Належать до ділянки міжнародного фольклору і на Україні безперечно запозичені. А так само належить скорше до ділянки фольклору, ніж до числа вірувань і оповідання про створення людини. А варіантів цих оповідань теж дуже небагато. Всі вони, безперечно, біблейського, а до того ще й апокрифічного змісту, бо в них усіх утворенні людини, крім Бога, бере участь явна річ з другого боку і диявол. За варіантом Драгоманова, Бог виліпив людину з глини – та поставив сушитись, наказавши собаці стерегти її. Діявол скористався, що собака заснула, розірвав у виставленої сушитися людини груди та наплював туди. Бог вдунув потім у людину душу, але людина й досі кашляючи харкає. Зовсім щось інше є собою українські народні оповідання про душу. Тут ми маємо вже до діла не з легендами, а з справжніми віруваннями. Вірування ці, однак, безперечно, християнського походження. Але доповнені вони чисто народною фантазією. Місце перебування душі в тілі в них точно не вказане. Одні кажуть, що вона знаходиться в голові, другі, що в ямці під шиєю, в грудях, в животі, в печінці, тощо. Звідки береться в людини душа та як вона входить в дитину? На ці питання в українських народних віруваннях ми не знаходимо відповіді. Але з них ми дізнаємо, що вона покидає тіло тимчасово, під час сна та назавше в час смерти. В останньому випадку вона виходить найчастіше через отвір, що відчиняється в момент смерті на тімені, або через рот. Часом її буває і видко, Вона з'являється то у вигляді мухи або бджоли, а то метелика або пташки, а то ще у вигляді маленької людини з прозорим та чистим тілом, а часом і з крильцями. Або нарешті у вигляді маленької хмаринки, наче пари Вона має, однак, тілесні потреби Їсть, вдихаючи в себе пару від гарячого хліба або іншої страви І для неї завше ставлять на вікні воду, якийсь час, після якого вона зовсім одлітає Але повертається додому в ті дні, коли поминають небіжчика. За гріхи людини душа зречена на смутну долю, у формі переселення в яку-небудь тварину – собаку, коня, свиню –